І справді, сказала Бенсон, можна повірити у всі ті химеричні вигадки, якими вас тепер частують, у передавання думок на відстані і таке інше. А проте я ще раз кажу, хвалити Бога, що він зник, а стан князівни може змінитися і зміниться. Доля прогнала порушника нашого спокою і... Ну, скажіть самі, майстри Абрагами, хіба душа нашого приятеля не була роздерта до такої міри, що він уже до віку не знайшов би в цьому житті миру і спокою? Тож, якщо навіть припустити, що радниця не докінчила своєї фрази, але майстер Абрагам відчув, що гнів, який він досі на силу стримував, раптом спалахнув у його душі. «Що ви всі маєте проти Йоганнеса?» – вигукнув він, підвищивши голос. «Яку він вам кривду вчинив, що ви позбавляєте його притулку, бодай маленького місця на цій землі?» «Ви не знаєте? Ну, то я вам скажу». «Крейслер, бачите, не належить до вашого кола. Він не розуміє вашої порожньої мови. Стілець, якого ви підставляєте йому, – щоб він посидів серед вас, надто малий і тісний. Він ані трохи не подібний до вас, і це вас сердить. Він не визнає вічними ті угоди, які ви уклали між собою, щоб будувати за ними своє життя. Він навіть вважає, що ви опановані облудною маною, зовсім не бачите справжнього життя. І що ваше величання своєю уявною владою в царстві духу, яке насправді закрите для вас сімома замками, просто сміховинне. І все це ви звете злістю. Він понад усе любить жарт, викликаний глибоким розумінням людської натури. І той жарт можна назвати найкращим дарунком природи, яка черпає його. І свого найчистішого джерела. А ви, статечні, поважні люди, зовсім не схильні жартувати. В ньому живе дух справжньої любові. Та хіба він зігріє навіки закоцюбле серце, де ніколи не жевріла іскра, з якої той дух зміг би роздмухати полум'я? Ви не любите Крейслера, бо вам неприємне те почуття переваги якої ви не можете визнати за ним, бо він вас лякає як людина, думки якої спрямовані на вищі речі, ніж ті, що відповідають вашому вузькому колу.